Якамура, тож, звісно, відірвав конверт і запхав до кишені, коли переконався, що його ніхто не бачить. Потім заходився відслідковувати новини. Почув, що шифер утік, але не звернувся до поліції, а курнув назад до Ліна. За столом аж застогнали. Удома він відкрив конверт і витратив наступні 24 години на те, щоб змусити начисленні клітини свого мозку розгадати загадку. Нарешті збагнув, що йому це не вдасться, і вигадав план «Б». Ніна потай глянула на Бакстона – який здавався ще більш виснаженим за Якамуру. Він затиснув ліве око пальцем, ніби намагався приховати, що воно смикається. Наш хлопчина допетрав, що не зможе виграти мільйон баксів, який Зерран пропонує за розгадану загадку, вів далі Якамура, але може продати конверт тому, хто сподівається її розгадати. Вейт гидливо похитав головою. І тому виклав його на ібей, чоловік з коса подивився на Ніно». «Підозрюю, що прийомна донька вашої сусідки навряд зіштовхнеться з ним під час наступної зустрічі членів Менци». Як він поводився під час допиту? «Кортіло довідатися Бакстону?» «Природно», – відповів Якамура, – вдавав дурника. Коли це не дало результатів, узявся розпитувати, яку винагороду отримає за свою знахідку. Ніна скривилася. «Голова два вуха, ні?» – Якамура скосив на неї око. «Двом його вухам бракує голови» бо вони виросли на гарбузі, чоловік сьорбнув кави. Коли дізнався, найбільше та найстарше об'єднання людей із високим коефіцієнтом інтелекту, засноване 1946 року, про зручності у в'язниці зважився віддати нам конверт без винагороди. І що було всередині, поцікавився Кент. Варіація попередніх невсубових шаблонів, як Амура вказав на велетенський екран на стіні, який коротко кліпнув, перш ніж на ньому з'явилося збільшене зображення картки для записів завбільшки 10 на 15 сантиметрів. Цього разу він хоче, щоб люди розгадали загадку, за якою можна знайти справжню підказку. «Знайди підказку!» Нижче жирним шрифтом надруковані чотири рядки. «Дівчина мовчки чекає ізранку, і зранку», «І до темна живє і з хранителем світла вона». «Земньорєна бачить і зустрічі, і розставання, та що в її серці загадка давня», а в самісінькому низу картки вбивця повідомляв про свій розклад. Наступна, помре за чотири дні, усі зосередилися на повідомленні, і у кімнаті запала похмура тиша. Ніна стиснула кулаки. Черговий дедлайн. Чергова дівчина в страшній небезпеці. А вони нітрохи не наблизилися до можливості зупинити шифра. Незвично хрипкий голос Бакстона лише підсилював відчай. Нам потрібні відповіді. Хай йому грець. «Ми працюємо над цим, сер», – запевнила жінка, яку Герера бачила в команді криптоаналітиків. Хоч трохи просунулися, під його поглядом, що ніби спопиляв жінку та знервовано скривилися. Поки нічого конкретного. Гадаємо, що хранитель світла може натякати на доглядача маяка, а позаяк востання злочинець здіяв у Бостоні. Перевіряємо містечка на узбережжі Нової Англії, щоб перевірити, чи не описується Бува у вірші якісь справжні місця». Триматимемо вас у курсі будь-яких новин. Бакстон обернувся, щоб глянути на іншого агента, який сидів трохи далі. А як? Щодо списків пасажирів. Збігів імен на рейсах між трьома містами в які нас цікавлять, не було, повідомив той. Але нам відомо, що злочинець має доступ до фальшивих документів і вміє маскуватися, тож теоретично він міг літати під різними іменами і змінювати зовнішність відповідно до обраного образу. А міг і взагалі не літати, додала Ніна. «Ми не можемо просити правоохоронні органи цілої країни перевіряти дані або зупиняти транспорт, адже не надали їм навіть імені чи опису зовнішності», – зауважив Кент. Невисока жінка міцної статури, яка сиділа поряд із Бакстоном, підняла руку. «Можливо, з цим мені вдасться допомогти», – начальник відрекомендував її. «Для тих, хто ще не зустрічався з нашою колегою, це Емелін Бейкер, керівник відділу речових доказів». Поява на нараді начальниці цього відділу стала черговою несподіванкою, яка вкотре підкреслювала серйозність ситуації, публічний розголос і невідкладність справи. «Ми дізналися, як саме він змінив свою зовнішність у Бостоні», – повідомила Бейкер. Автозасмага. Надзвичайно темний відтінок, жінка кивнула в бік Ніни. Залишки знайшли у зразках з-під нігтів агентки Герери. Чорна перука, карі контактні лінзи, смаглява шкіра, – озвався Вейт. Натягнув комбінезон комунальної служби, і ніхто не зміг його впізнати. Бейкер кивнула. Злочинець довів, що може діяти навіть у залюднених місцях, де його всі шукають. А отже, може вільно пересуватися. Вона дозволила фразі повиснути в повітрі, перш ніж заговорила знову. Також у мене є новини щодо волокна. Під час останньої телефонної розмови ми пообіцяли наново дослідити зразки, знайдені в Колумбії та Сан-Франциско, а також докази зі справи про викрадення агентки Герери. Цього разу особливо уважно порівняли їх із набором волокон, знайдених під час розслідування злочинів переслідувача з об'їзної. «Волокна з рукавиць?» – перепитала Ніна. «Це єдиний надійний доказ, який у нас є», – відповіла Бейкер. «Тепер ми знали, що саме шукаємо, тож змогли розглянути майже мікроскопічні ниточки», детальне вивчення яких дало змогу безоперечно пов'язати всі три приписувані шифрові місця злочинів. Бостонська справа стала проривом, на який усі так чекали. Навколо тіла було менше сторонніх забруднень, та й відчистити його так ретельно, як два попередні, вбивці не вдалося. То шифери і переслідувач з об'їзної 100% одна і та сама людина перепитала Ніна в розпачі, вже й не сподіваючись домогтися від Бейкер визначеної відповіді. Вони обговорювали ймовірність того, що Шифр був партнером переслідувача з об'їзної та на кілька років заліг на дно, перш ніж вдарити власноруч. «Хочете сказати, що ми можемо висунути проти Невсуба звинувачення у 36 вбивствах і одному викраденні?» Бейкер знову підняла руку. «Я можу лише сказати, що на кожному місці злочину були знайдені ідентичні волокна унікальної тканини. Саме таку відповідь дає нам наука». Оцінюючи наявні у нас докази, я не можу присягатися, що за всі злочини відповідальна одна й та сама людина. Байдуже, що саме вона казала, як точно формулювала підсумки своїх досліджень, щойно жінка підтвердила те, що Ніна вже й так вважала фактом. По-перше, чоловік, який тепер називав себе шифром, був переслідувачем з об'їзної. По-друге, ФБР помилково називала переслідувачем з об'їзної померлого два роки тому чоловіка. По-третє, цей самий злочинець викрав її одинадцять років тому. Бакстон стиснув щелепи. «Нічого з щойно почутого вами не вийде за стіни цієї кімнати, зрозуміло», – Ніна поспівчувала йому. Попри свою попередню відмову від такого кроку, Бакстон, вочевидь, теж дійшов тих самих висновків, що й вона. Він був старшим спеціальним агентом у ВАП 3 начальником відділу профайлерів, які під час розслідування в справі переслідувача з об'їзниї, співпрацювали з оперативними агентами і місцевими правоохоронними органами. Смерть Чандри Браун залишила пляму на репутації відділу. А незабаром громадськість дізнається, що вбивця досі розгулює на свободі, скоює злочини на очах у ще ширшої аудиторії. Це неминуче вдарить по них знову, і Бакстон опиниться у самісінькому епіцентрі. Він обвів стіл поглядом своїх темних очей і зупинився на вейді. «Маєте що додати до форми 302», Вейт вже подав офіційну форму ФБР-302, призначену для документування слідства, після їхньої бесіди із Сорентіно. «Нічого», – відповів він. «Ви отримали додаток із розкладом бійцівського клубу?» – Бакстон кивнув. Переслав його Брек ще вчора ввечері. Усі погляди метнулися до Брек, яка без сумніву чекала на свій вихід. «У мене є графік, її пальці заклацали по клавіатурі, і на стіні навпроти з'явилося зображення діаграми». Ми написали програму і завантажили до неї дані, щоб знайти зв'язки між бійцями та жертвами. Червона крапочка від указки пробіглася вгору і вниз лівим боком графіка з переліком бійців на вертикальній осі. Імена жертв були перелічені вздовж горизонтальної часової осі внизу. Зелені точки позначали перетини ліній. Ніна побачила, що Брек порівняла час, коли бійців не було в клубі, з часом смерті жертв переслідувача з об'їзної. Ми спробували пов'язати імена з часом убивств, пояснила агентка. Зелені точки позначають жертв переслідувача з об'їзної. Вона натиснула іншу кнопку, викликала на екран новий графік. А тут ми порівняли розклад бійців із часом зникнення шифрових жертв. Цього разу точки були сині. Навіть без накладання графіків один на одного Ніна бачила, і це сотні записів містять обидві кольорові точки. Я поєднала їх на одному графіку, Брек на мить завагалася і додала, залишила тільки синій колір. Так вона дала всім зрозуміти, якщо хтось вважає дві справи непов'язаними, має повідомити про це просто зараз. Члени команди перезирнулися, але ніхто не заперечив. Тієї миті розслідування змінило напрям. Ніна знала, Кент ще вагається, але всі тактовно погодилися рухатися вперед. Визнали, що переслідувач з об'язної та шифр – одна й та сама людина. Ніна розглядала графік. «Життя юних дівчаток, життя, які так багато обіцяли і так часто змушували, страждати, стиснулися до точки з даними на діаграмі. Хвиля люті накривала її, коли вона дивилася на випалену смугу, залишену по собі чудовиськом, що вважало, нібито може користатися людьми і викидати їх, мов, сміття. Час смерті деяких жертв давніших убивств коливається в межах кількох днів або тижнів», – вела Далі Брек. Тому, щоб звузити коло підозрюваних, можемо скористатися лише вбивствами, з точнішими часовими рамками, вона перетягнула точку ближче до нижнього краю екрана. Такі обмеження дають нам змогу викреслити зі списку 17 людей, проте в ньому залишаються понад дві сотні потенційних підозрюваних. І це якщо ми зосередимося лише на бійцях і відкинемо працівників клубу. «Він – боєць, втрутилася Ніна. «Вона й сама не розуміла, звідки це знає, здогад був інтуїтивним. Він так рухався». У нього за плечима неабиякий досвід. «Погоджуюся», – озвався Вейт. «Дехто з серійних убивць у повсякденному житті сексуально неадекватні тюхтії. Вони прагнуть влади над своїми жертвами, бо відчувають, що не мають її в іншому. Чоловік погладив підборіддя. Але не цей тип. Він не користується зброєю, віддає перевагу прямому контакту. Такий, як він, насолоджується фізичною бійкою. А надто, якщо їм вистачає навичок, аби домінувати і завдавати болю суперникові». Він живеться первісною потужністю і жорстокістю кривавого спорту. Натовп його, напевне, теж заводить. Убивця, вочевидь, насолоджується виставою. Але це радикально інша модель поведінки, приєднався до обговорення Кент. Раніше він уникав наших радарів. Не привертав жодної уваги. Ніколи не кепкував із правоохоронних органів, а Гент замислено насупився. «Чи не робимо ми поквапливих висновків?» чи можемо бути певні, що Шифер – це переслідувач з об'їзної, що ці двоє не були партнерами. Він змінився. Вейт так захопився розмовою, що нахилився вперед. Це теж частина його профілю. Скидається на те, що злочинець володіє надзвичайною здатністю до пристосування. А що в такому разі спричинило зміни? Не вгавав Кент. Це мусило бути якесь значне потрясіння. Я, бовкнула Ніна, не подумавши, як слід про реакцію, яку викличе така заява. Здивовані обличчя повернулися до неї, і дівчина почала розповідати про те, що непокоїло її з дня убивства в Колумбії. «Ми щойно отримали підтвердження. Речові докази пов'язують моє викрадення з рештою вбивств. Вона вимовила це і роззернулася». Шифер почав розважатися з нами по тому, як відео з нападом у парку стало вірусним. «Мабуть, побачив і впізнав мене». Якщо він не переслідувач з об'їзної, то щось у цьому видовищі спонукало його знову завдати удару після одинадцятьох років бездіяльності. Якщо ж він і є переслідувачем, відео змусило його кардинально змінити модус операнді «Хай там як, спільним знаменником залишаюсь я». Ніхто не наважився сперечатися. Мовчання стало безмовним підтвердженням того, що Ніна опинилася в центрі. «Як нам обернути це собі на користь?» Бос звернувся до Вейда мусить існувати певна можливість того, що ми викинемо не в суба з нашої гри, або принаймні відтермінуємо встановлений ним дедлайн. Перш ніж відповісти, чоловік замислено глянув на Ніну. Його одержимість герерою очевидна, проте він позбувся сувенірів, залишених на згадку про час, проведений із нею. Вейт підняв угору два пальці, показав кількість сувенірів. Кулон із Божим оком і відео. Можливо, у нього залишилися відеозаписи всіх скоєних убивств, і в цьому немає нічого незвичного. Чимало серійних убивців збирають трофеї, фотографії чи відео своїх жертв, аби насолодитися ними пізніше. Він не мусив казати цього в голос. Ніна ледве стрималася. Внутрішньо здригнулася, бо уявила, як шифер мастурбує на відео її мук. Невже він одягав її намисто, коли віддавався своїм фантазіям? Гідко робилося від самої лишень цієї думки. Ніна зберегла маску від професійної зацікавленості, а тим часом Вейт і далі викладав свій аналіз. «Я погоджуюся з твердженням Герери, що саме вона стала тригером для Шифра і не змінив своєї думки. Він і переслідувач ізобізнує одна й та сама людина. Саме Шифр два роки тому згодував нам першого ліпшого цапа від Бувайла після нашої появи у бійцівському клубі». Кентові, вочевидь, кортіло посперечатися, та Бакстон заспокоїв його, піднявши руку. «Продовжуйте, агент Вейт». шифер почав із погроз Ніни в записці та підказці на місці злочину в Колумбії. Потім перейшов до новин і отримав несамовиту реакцію різноманітних ЗМІ, тож знову змінив свої методи і звернувся безпосередньо до публіки. Він щодалі розширює аудиторію. Нам із Герерою вдалося зацікавити його приватним листуванням, але згодом він повернувся до публічних платформ. Тепер про нього говорять мільйони людей у цілому світі, всі намагаються розгадати його заплутані загадки. Він оточений надзвичайною увагою. Будь-хто може сп'яніти від такого, чоловік глибоко вдихнув. «Я хочу затягнути шифер назад, відволікти від масової істерії, що підгодовує його самолюбство. І як ми маємо це зробити?» – поцікавилася Брек. Навіть попри те, що вимкнули його профілі, він залишається в центрі уваги громадськості. Люди пишуть про нього, і я переконана, він читає коментарі. Замість того, щоб відповісти безпосередньо колезі, Вейт звернувся до Бакстона. Єдиний можливий спосіб змусити його припинити, запропонувати те, чого він прагне ще дужче, чоловік з коса глянув на Ніну. Гадаю, Герері слід знову спробувати зв'язатися з ним, якщо вона погодиться. «Це велика послуга», – зауважив Бакстон, – «і значний ризик. Чи варто ризикувати, вирішуватиму я?» – трутилася Ніна. Знаю, що саме він казатиме, і залюбки це зроблю, зроблю, хоч би чого це коштувало. Нам доведеться активувати його соціальні медіа платформи, тихо нагадала Брек. Усі вони співпрацювали з нами, допомагали вимкнути його, але можуть не забажати повернення активності його профілям, бо знають, що він збирався викласти інші відеозаписи. Якщо ми не повернемо йому активність, він знайде інший вихід, і нам взагалі не вдасться його проконтролювати, припустив Вейт. Шифр смертельно жадає уваги. Він став залежним від власної гри. Бакстон глянув на мобільний, що саме завібрував на гладенькій поверхні столу. «Притримаємо поки що цей варіант. Я мушу відповісти, це Дом Фенінг із ВРД». Ніна не думала, що її нерви можуть напнутися ще дужче, та в хідному дзвінкові від начальника відділу роботи з ДНК з вдалося з цим упоратися. Якщо він набрав Бакстона, скидалося на те, що отримав новини з комерційної генеалогічної бази даних. «Я вмикаю гучномовець», – попередив Бакстон після обміну привітаннями. «Зі мною тут лідери спеціальної групи». З колонки мобільника долинув голос Фенінга. Обидві компанії надіслали нам перші результати. Гарна новина, ми отримали кілька близьких родинних збігів. Декілька з них зведені родичей, одна кровна, сестра. Усі захоплено перезирнулися, Всі, крім Бакстона. «А яка погана новина», – поцікавився він. Обидві компанії підписують згоду щодо розповсюдження особистих даних, включно з контактною інформацією, якщо це необхідно для розслідування, і це привело нас до несподіваного результату. Ніно ну, не здивувало те, що компанії вимагають від клієнтів дозволу на обробку їхніх даних. Правоохоронні органи знайшли родинні збіги в комерційній ДНК-базі, намагаючись ідентифікувати підозрюваного у справі кілера з Золотого Штату, і це викликало чимало запитань. Після появи цієї теми в заголовках ЗМІ, деякі компанії вирішили підписувати документ, у якому клієнт повідомляє про свою готовність чи відмову передавати ДНК-профіль правоохоронним органам. «Цілою країною розкидані 27 його зведених братів і сестер», – повідомив Фенінг. Плюс рідна сестра, яка мешкає в Меріленді, він намить замовк. І це лише ті, хто віддав свої ДНК-зразки цим двом компаніям. Статистика свідчить, тих, хто не надавав своїх зразків – Має бути значно більше. Вигляд у Бакстона був приголомшений. Неофіційна назва Каліфорнії. Загалом, 28 братів і сестер. Я бачив схожі результати лише раз, коли йшлося про донора сперми. Але в цьому випадку більшість зведених братів і сестер пов'язані мітохондріальною ДНК, що вказує на спільну матір. «Донорка яйцеклітин?» – припустив Бакстон. «Щоб досягнути такої плідності, потрібна не лише донорка яйцеклітин, а й донор сперми, отже йдеться. Про репродуктивну клініку закінчив за нього старший спеціальний агент. «Це, мій здогад, озвався Фенінг. Принаймні, за записами в клініці, де проводилося запліднення, вам вдасться відслідкувати біологічних батьків і дізнатися імена їхніх нащадків. Я б почав із кровної сестри. Ми негайно за це візьмемося», – пообіцяв Бакстон. «У мене є ще дещо для вашої команди». Завзяття у голосі Фенінга виказувало ще одну суттєву зачіпку. «А саме...» Підштовхнув його Бакстон по тому, як дав змогу начальнику ВРД насолодитися цією миттю. Поки ми очікували результатів, скористалися ДНК фенотипуванням і створили збірний образ «Невсуба». Повноцінний звіт я надішлю вам електронкою. Справи нібито йшли на лад. Ніна знала, що фенотипування не дає ідеальної картини в описі піддослідного, та кілька разів їй доводилося бачити неабияку схожість. Спеціальна програма, що ґрунтується на ДНК-аналізі людини, може передбачити певні риси на кшталт кольору волосся, очей, типу обличчя, відтінку шкіри, наявності або відсутності ластовиня та типу статури. Принаймні, тепер вони уявлятимуть, який вигляд насправді має шифр. Бакстон подякував колезі і відімкнувся. І усміхнувся цього дня вперше. Пані та панове, у нашому розслідуванні нарешті стався прорив. Розділ 32. Допомогти вам із сумкою, сер? поцікавився таксист. Шифра завжди дивувало, як люб'язно люди ставляться до старших. Корисна людська вада. Він важко сперся на ціпок. Дякую, синку. Огрядний чоловік запхав його речовий мішок до просторого багажника таксі. Куди прямуєте? До старого міста. Шифр навмисно сповільнив рухи, незграбно впав на заднє сидіння жовтого седана. Поки він порався з паском безпеки, водій стояв біля відчинених дверцят. «Який готель, сер? Чоловік замислився про те, як можна скористатися цією нагодою. А в центрі є притулок для безхатьків. Водій відверто насторожено витріщився. «Вам потрібно десь зупинитися?» «Ні, ні, це не для мене». Шефер легковажно відмахнувся від цієї ідеї. «Я роблю пожертви притулкам для безхатьків». Водій помітно розслабився. Зрештою, він не ризикував залишитися без платні. «Є кілька притулків». Продовольчі банки та польові кухні, де наливають суп, водій зітхнув. Скидається на те, що ніколи не переведуться люди, яким потрібно підставити плече. «А надто жінки і діти», – погодився шифр. «Є тут притулки для таких жінок і дівчат. Звісно, один у самісінькому центрі міста. То відвезіть мене, будь ласка, до готелю, звідки до нього найближче». Таксист зачинив дверцята і потупав на інший бік, де втиснув своє пухке тіло на водійське сидіння. Він глипнув на пасажира в дзеркальце заднього огляду. «Ви один із тих, хто дає гроші нужденним і всіляке таке, філантроп», – підказав Шифер якомога хрипкіше. «Так, це про мене». «Це просто чудово, ви гарна людина», – Шифер усміхнувся. «Люди вірять у те, що бажають вірити, бачать те, що їм кортить бачити». Коли таксі від'їхало від людного терміналу литовища, він зручно вмостився на задньому сидінні та обміркував свої плани. Бракувало певної інформації, та він не знав, чи слід ризикувати і розпитувати таксиста. Не хотів, щоб той з якихось причин його запам'ятав. З іншого боку, цей чолов'яга був просто невичерпним джерелом інформації. «Давно тут живете», – поцікавився Шифр, бо нарешті вирішив покластися на долю. «Я тут народився і виріс. Ідеально!» – Шифр відкашлявся. «Можливо, я вирішу залишитися тут довше», – повідомив водієві. «А десь у місті ще залишилося трохи природи». «Усе поблизу центру щільно забудували. Якщо хочете на природу, пошукайте її на півночі або на півдні. Дякую, синку». Шифер не збирався реєструватися в готелі. Коли таксист висадить його, поїде автобусом найближчої господарської крамнички на Закутії. Потім винайме трейлер і подасться до передмість, де підготує все необхідне. Літній пан, що вийшов із літака в аеропорту, перетвориться на когось іншого, і він повернеться до міста, щоб розпочати полювання. Від цієї думки пульс несамовито зайшовся. Ціла країна шукає його, та він знайшов ідеальний спосіб відволікання уваги. Як це часто траплялося в клітці, зробив оманливий випад ліворуч і вдарив правою. А наступного удару не побачить ніхто. Розділ 33 Хтось із криптоаналітиків штовхнув Ніну, коли вона пробігала повз, і дівчина хлюпнула кави з пластянки на рукав Кента. Дівчина витерла його перед пліччя крихітною серветкою, якою тримала горнятко, і винувато всміхнулася. «Усі гасають тут, як божевільні». «Не переймайтеся», – посміхнувся у відповідь Кент. «Я просто радію. Дещо змінилося, і у нас усіх є робота, а невеличкий безлад ціна, яку готовий заплатити». Ледь Бакстон закінчив нараду, команди помчали до своїх зон у відведеному для спецгрупи приміщенні – щоб узятися до якнайдетальнішого вивчення щойно отриманих слідів. Приміщення, схоже на печеру, поділили на зони за спеціалізацією. Агенти й аналітики юрмилися навколо столів, графіків і комп'ютерів. Виконували доручені завдання. Численні ресурси ФБР кинули на те, щоб вивчити дані кожної особи, згаданої в звіті Фенінга. До вечора вони знатимуть усе про минуле кожного аж до імен вихователюк у дитячому садку, оцінок на випускних іспитах і всіх місць, де їм доводилося жити або працювати. Криптоаналітики на робочому місці в кутку поринули у вірш, залишений шифром. Заповзялися розгадати його прихований зміст, перш ніж убивця запостить це для скубиків, які про все здогадаються, і висмикнуть підказку в них з-під носа. Ніна перечитала загадку кілька разів, але вперед не просунулася. Зрештою вирішила, що ліпше присвятити час активному полюванню на злочинця, ніж грати в його ігри. Дівчина подалася до протилежної кутка, де трупа агентів займалася графіками брек з іменами бійців зі списків Сорентіно. Вейт і Кент теж були там. Допомагали завдяки профайлерським методам скоротити перелік до такого числа осіб, яке вдалося б відслідкувати. Звісно, щойно вони допитають цифрових братів і сестер та дізнаються назву клініки, де їхнім батькам допомогли із зачаттям, усе це більше не матиме сенсу. «Інформацію можна буде знайти в базі даних лікарні». Брек жестом підкликала Ніну до свого столу. «Ходіть подивіться на це», – вона показала на свій монітор. Я взяла зображення, отримане від Фенінга, і додала до нього кілька рис, записаних камерою спостереження. Ніна підійшла ближче, щоб нарешті побачити обличчя чудовиська з минулого. Агентка наполягла, щоб Герера зачекала, поки вона впорається з ним, бо прагнула отримати якомога точніше перше враження. «Більша частина обличчя на всіх стоп-кадрах, які потрапили нам до рук, була закрита», – нагадала Брек. «Мені вдалося вихопити лінію його щелепи на одному фото, а інше підказало висоту вилиць. Я склала все це докупи з прогнозованими рисами і вуаля, дівчина ефектно клацнула мишкою, і на екрані крупним планом з'явилося чоловіче обличчя. Ніна нахилилася, щоб роздивитися уважніше». М'язистий білявий чоловік з очима невиразного синього відтінку й обличчям, ніби вирізбленим із мармуру, дивився на неї. У дівчини захолонула кров. Цікаво, отакі мужні риси були її вигадкою чи наслідком того, що зображення генерував комп'ютер. Хай там як, малюнок точно передавав ті безживні очі, що дивилися на неї крізь отвори в масці. На коротку мить, що тривала вічність, Ніна полетіла у прірву цих безжальних очей. Пульс гупав у вухах. Ретельно вибудовані нею стіни вкрилися численними тріщинами. Та дівчина силкувалася приховати свою реакцію. Мов загіпнотизована, розглядала шифер «Своє чудовисько». Чоловіка, який мало не знищив її. Потвору, що розривала її на шматки і демонструвала ці муки цілому світові. Кент поклав руку їй на плече. «З вами все гаразд?» Ніна розвернулася обличчям до нього. «Нормально». Вона відступила на крок, збільшила емоційну та фізичну відстань. Пронизливий погляд темно-синіх очей протинав наскрізь. Кент – надто досвідчений оперативник, він уміє тлумачити мову тіла. Ніна не могла дозволити йому аналізувати себе. Якщо у нього з'явиться хоча б підозра щодо шаленого хвилювання через шифрове обличчя, він може розповісти про це Бакстону, або, і це навіть гірше, спробувати заспокоїти її. Усе своє життя дівчина зустрічалася з насильством, з невагою і відмовами. За цим вона може впоратися. Та щире ставлення і співчуття її знищать. Ніна зумисно відвернулася від Кента, щоби заговорити з Брек. Я бачила небагато, але це здається схожим. Ніна відчувала, що увага Кента досі зосереджена на ній, його пильний погляд тиснув майже фізично, та чоловік утримався від подальших коментарів. Брек нахилилася до екрана, і прискіпливо вивчала фоторобот шифра. Складно намалювати зло, але цей чолов'яга скидається на нього більше за всіх, кого мені доводилося бачити. Достатньо одного погляду, щоб зрозуміти. Він підступний, мов змій. Ніна й секунди не хотіла би дивитися в ці холодні жорстокі очі. Мені отот -от урветься терпець, він на волі і планує наступний злочин. Мусимо його випередити». Я щойно прочитав звіт про сестру Шифра, Вейт зробив лише один свій широкий крок, аби приєднатися до них. Її звуть Анна Грейбо, і вона трохи загадкова. Отримала два докторські ступені з фізики та астрономії, обидва в університеті Джона Гопкінса Н. Балтиморі. Несподівано, сестра-убивці-психопата має пристрасть до вивчення космосу. Де Анна працює? Це теж частина загадки. Останні 15 років вона ніде не працювала. Ніколи не виходила заміж і не мала дітей, живе сама на обійсті, що займає 10 акрів у Балтиморі, успадкованому від батьків. Що ви довідалися про її батьків? Із усього, що нам вдалося зібрати, випливає, жодних записів про материні пологи не зберіглося. Можливо, сестру Шифра після штучного запліднення народила сурогатна матір, та щодо цього теж немає стовідсоткової впевненості». Це збило Ніну з пантелику. Офіційне вдочеріння поки що про нього нам нічого не відомо, Бакстон уже підготував агентів у всіх містах, де живуть люди зі збігами в ДНК, щоб провести з ними бесіди, повідомив він. Переконаний, що після розмови з Анною ми знатимемо значно більше. Ніну роздратувала думка про те, що хтось інший, а не вона, розмовлятиме з єдиною відомою рідною сестрою Шифра не просто буде переконати керівництво, щоб її відрядили замість місцевого оперативника. Та чуття, витончене завдяки службі в поліції, підказувало, саме так їй найшвидше вдасться дізнатися правду. «Я хочу особисто допитати Анну Грейбо. Можливо, коли я її побачу, щось активує мої спогади. Звідси до Балтимора їхати дві години, тож ми витратимо сьогоднішній день, але, гадаю, мені варто подивитися на цю жінку». «Я теж хочу поїхати», – підтримала її брек. «На місці зможу сфотографувати її голову в різних ракурсах». Вона – рідна сестра Шифра, отже, кістки її черепа можуть допомогти у вдосконаленні фоторобота. Вона – це слід, який найвірогідніше приведе до брата. Ніна звернула твердий погляд до Вейда. «Я попрошу Бакстона дозволити нам допитати її», – акцентувала слово «нам». «Замовлю водія з поліції ФБР і фургони з нашого автопарку, щоб ми могли працювати в дорозі. Прикриєте мене?» Співробітники поліційного відділку ФБР, розташованого у Квантіко, зазвичай охороняли територію, але за потреби бралися до виконання різноманітних завдань. Ніна просила Вейда довіритися її інстинктам. Просила як напарниця, а не як помічник у розслідуванні. Його відповідь мала сказати їй про їхні робочі стосунки більше, ніж було сказано досі. Чоловік обвів Ніну довгим поглядом і повернувся до офісу Бакстона. Лише кинув їй через плече «Не забудьте свій портфель». Розділ 34. Усі ті дві години, поки їхали до Таусона в штаті Меріленд, Ніну буквально розривали нетерплячка й особлива нервова нудьга. Бакстон вирішив залишитися і тримати оборону в Квантіко, а для своєї команди замовив Мерседес-Бенц «Спринтер», нафарширований такою кількістю техніки, що Брек розпливлася в посмішці. Водій, офіцер поліції ФБР, якого Герера знала завдяки перевірці перепусток на в'їзді до Квантіко, Зручно влаштувався у відокремленій водійській кабіні. Він зупинив фургон перед руїною початку минулого століття на просторій земельній ділянці і залишився чекати в машині, а команда рушила до ґанку всипаною гравієм під'їздною доріжкою. Ніна підняла руку, щоби постукати, але двері зненацька розчахнулися. На порозі стояла худорлява жінка з бляклими очима і злиплиму бурульки білявим волоссям. На голові мала розтягнути плетене кепі. Бавовняна футболка оверсайз спадала аж до колін а на ногах, обтягнутих кольоровими панчохами, красувалися сабо-марки «Біркенсток». Ніна показала посвідчення. Спеціальна агентка Ніна Герера, ФБР, вона широким жестом вказала на людей позад себе. Спеціальні агенти Вейт, Кент і Брек, ви Анна Грейбл. Команда погодилася, що цього разу розмову ініціюватиме Ніна. Реакція жінки свідчила про переляк, тож це виявилося правильним рішенням. Якби нещасна першим побачила перед собою Кента, могла б і взагалі зомліти. Божевільний погляд широко розплющених очей метався від одного агента до іншого. «Я Анна, і я знаю, чому ви тут», – жінка відступила і жестом запросила гостей у дім. Приголомшені, вони перезирнулися і ніяково протупали перед покоєм до вітальні. Канапа барви гірчиці, з накинутим на спинку плетеним напиналом та двоє різномастих крісел – Громадилися навколо кавового столика з червоного дерева, можна сказати, найкращого взірця гарного смаку. Десь так 1967 року. Ніна втиснулася на канапу між Кентом і Вейдом, а Брек влаштувалася на краєчку одного з крісел. «Ви сказали, що знаєте, чому ми тут?» – почала Ніна. Вона взяла собі за звичку не заважати людині під час допиту добровільно ділитися інформацією. Анна сіла у вільне крісло. «Ви не мусите нічого вдавати. Я чекала на вас». Вона знов уважно оглянула кожного, цього разу більш притомно. «Мушу визнати, ви всі гарно впоралися, але вас, якщо поправді, виказали темні костюми». «Костюми?» – перепитав Вейд. Анна багатозначно підморгнула. «Наступного разу спробуйте вдягнутися в сині джинси й сорочки, застібнуті на всі гудзики. Можливо, картаті або з візерунком Пейслі 5. Це буде вдале маскування» не здалося, що вони говорять різними мовами. «Пані Грейбо, а ким конкретно ви нас вважаєте? Можете називати мене Анною? Не вдавайте, буцімто чогось не знаєте про мене. І немає сенсу». «Анно, агентка зробила ще одну спробу. Чому б вам не розповісти нам усе? Вдаватимемо, ніби і справді не знаємо, що саме ви маєте на увазі». Анна важко зітхнула. «Зрозуміло, це якийсь тест. Вам кортить перевірити, чи збагнула я все. Вона нахилилася вперед і промовила, ретельно артикулюючи слова. «Ви прилетіли з плеят, Ми вже зустрічалися щонайменше 12 разів, але сьогодні я вперше не сплю». Жінка відкинулася у кріслі і нагородила слухачів задоволеною посмішкою. Ніна глянула на Вейда. «Це ж вони з Кентом мозку прави. Вейд зрозумів її натяк і озвався тоном, призначеним для пацієнтів. «Анно, ми агенти ФБР». Ми не прилетіли з Плеяд. Ми всі земляни. І нам необхідно поставити вам кілька важливих запитань». Анна насупилася. «Є лише один спосіб це перевірити. Вона підвелася. Ходімо на кухню. Я стерилізую, ніж і...» «Ні», – рішуче заперечив Вейд. «Ви не можете нас різати. Ми потребуємо вашої допомоги в розслідуванні». «Розслідуванні?» – повторила жінка і знову опустилася в крісло. «То тепер ви це так називаєте?» – вона б хикнула. «Я вам не повірю, поки не проведу кілька експериментів. Подивимося, як вам сподобається, якщо зразки бретимуть у вас». Анні вдалося отримати два докторські ступені, та десь на шляху до них вона зірвалася з якоря і попливла в невідомому напрямку. Ніна замислилася про шифра. «Може, божевілля – це родинне?» Вейт удався до чергової спроби. «Анно, ми хочемо дізнатися про ваше походження. Вас удочерили?» Жінка глузливо захихотіла. «Типу, ви цього не знаєте». Кент, який сидів найближче до неї, нахилився вперед. «Будь ласка, Анна, це дуже важливо. Розкажіть нам, що вам відомо про батьків і місце, де ви народилися?» Жінка повернулася до нього з таємничою посмішкою. «Ви приїхали до мене, бо ми з вами кревні родичі. Знаєте, мої предки були нормандцями. Жінка акуратно склала руки на колінах, а Сірі тут ні до чого. Ніна остаточно розгубилася». «Анно, ви про що?» – господиня вказала на Кента. «Він може вам відповісти». Якщо Анна думала, що це все пояснить, вона неабияк помилялася. Ніна з захватом очікувала нагоди допитати єдину відому кревну родичку шифра в щирому переконанні, що отримає всю необхідну інформацію, аби відстежити злочинця. Натомість доводилося слухати маячню божевільної, а дорогоцінний час і далі спливав. Вона запитально подивилася на Кента – Здавалося, він ледь стримався, щоб не закотити очі. Завдяки моїй зовнішності, я вже про це чув, чоловік щепнув себе за перенісся під грубою чорною дужкою окулярів. Дехто вірить у існування позаземної раси гуманоїдів, яка живе в зоряному скупченні Плеяд і зовні нагадує скандинавів. Ухологи називають їх нормандцями, він скривився. Напротивагу їм нібито існують сірі – Невисокі створіння з сірою шкірою і великими темними очима. Якби ситуація не була такою серйозною, Ніна розреготалася шість. Як їм витягнути з Анни якусь варту уваги інформацію? В академії її вчили не потурати нічиїм ілюзіям, а Кент із Вейдом обрали саме цей курс. Дівчина розмірковувала, чи не спробувати трохи інший підхід. Прибрала якомога серйознішого виразу і повернулася до Анни. Можливо, у вашій ДНК є дещо, що може нам неабияк допомогти в отриманні необхідної інформації. Нам потрібно дізнатися про ваше походження, всі наші записи про вас зникли. Гаразд, то якого дідька ви не сказали одразу? здивувалася Анна. Мої батьки, звісно, не біологічні, коли дізналися, що не можуть мати дітей, звернулися до клініки Бора. Вони не хотіли всиновлювати дитину і вже чули від друзів із округу Колумбія про лабораторію доктора Бора. Жінка втупилася в стелю, ніби намагалася щось пригадати. Я не пам'ятаю їхніх імен, але впевнена, що вони працювали на уряд. Здивована тим, що їй вдалося розговорити Анну, Ніна вчепилася за важливі деталі. Хто такий доктор Бор? Ой, знаєте, відомий генетик. Він був піонером у галузі генної інженерії. Сказав моїм батькам, що я буду особливою. Жінка перейшла на змовницький шепіт, але, звісно, не розповів, що їхня немовля буде наполовину позаземним створінням. Її погляд метнувся до Кента. «Вам відомо, де розташовується його клініка?» – запитала Ніна, намагаючись не відволікатися від теми. «Приблизно за годину їзди звідси, прямісінько поряд із...» Анна раптом тицнула пальцем у бік брек. «Агов, якого біса ви робите?» Агентка знічено заховала мобільник. «Нічого. Ви фотографували мене. Я бачила». «Розумієте, я лише хотіла сфотографувати вашу голову і риси обличчя». Ніна подумки застогнала. «Ніколи, за жодних умов, не слід дозволяти брек працювати під прикриттям. Вона ж найгірша в світі брехуха!» Анна скочила на ноги і кислявою рукою вказала на двері. «Забирайтеся, ви всі!» Попри нескінченні запевнення, що їй нема чого боятися, жінка залишалася непохитною. На її думку, вони заступили межу, бо без дозволу потай вимірювали її тіло. Вона повідомила, що її викрадали вже безліч разів, і через це вона страждає від ПТС, тому більше не дозволить їм брати зразки, вивчати її та марнувати цілі години. Поки вони всідалися в блискучий чорний фургон та наказували водієві повертатися до Квантіко, вслід летіли звинувачення, пересипані добрячою лайкою. Ніна визернула із стонованого вікна і побачила, що Анна стоїть на ганку та показує обидва середні пальці. Коли фургон виїхав на головну дорогу, дівчина подивилася на Кента, який сидів навпроти. «Не знала, що у вас є родичі в плеядах», – Вейт перхнув. «Це дещо пояснює. Посттравматичний синдром. Мені доведеться відзвітувати про це в моєму рідному світі», – незворушно озвався Кент. «Побоюся. Доведеться стерти ваші спогади. Не знаю, як там із позаземними малюками», – трутилася Брек, клацаючи на своєму мобільнику. «Але доктор Бор керує репродуктивною клінікою в Бетезді». «Гадаю, ми вже знаємо, куди поїдемо далі», – припустив Вейт. Саме про це казав Феннінг. Якщо вони добровільно не дадуть нам доступ, доведеться отримати ордер на обшук. Брек насупилася, глянула на екран. Ось тільки клініка згоріла до пня 30 років тому. «Що сталося?» – запитала Ніна. Якщо вірити цій статті, клініку заснував доктор Вейланд Бор, який рекламував свої послуги серед пар, що мріяли про виняткових нащадків. Останні двоє слів агентка підкреслила особливою інтонацією і намалювала в повітрі лапки. Він називав це проектом Бора. У Нінемороз пішов поза шкірою. Виняткові нащадки Брек стиснула губи. Він брав яйцеклітини і спермовинятково в європеоїдних донорів, яким влаштовували перевірку на оптимальне генетичне здоров'я і властивий генієм коефіцієнт інтелекту. Неймовірно. зачудовано вигукнув Кент. Місцеві ЗМІ повідомили про клініку, далі читала Брек, поки фургон прокладав собі шлях до траси. Назвали проєкт Бора з учасними дослідами з Євгеніки. Наступного дня, після виходу статті, хтось підпалив будівлю. А клініка відновила свою роботу», – запитала Ніна. Згідно з цією інформацією, незабаром доктор Бор укоротив собі віку. Клініка більше не відновлювала роботи. «Нам потрібний доступ до його документів, до будь-яких уцілілих записів», – озвався Вейт. «Заждіть на секунду». Брек провела пальцем по екрану. «В некролозі згадують про його сина». Йому зараз, мабуть, трохи за сорок. Якщо він успадкував родинний маєток, то живе за годину їзди звідси, в Потомаку, штату Меріленд. Це на зворотному шляху до Вірджинії. Можемо зупинитися і розпитати його, дізнатися, чи не залишилося у нього батьківських документів. «Я зателефоную Бакстону», – відповів їй Вейд. «Скажіть водієві, щоб їхав у Потомак. Розділ 35. Ніна сиділа поряд із Вейдом. Водій вже звернув на кільцеву бруковану під'їзну доріжку. Щойно вони зупинилися, Брек із гуркотом закрила ноутбук, а Кент відстібнув пасок безпеки. Чорнявий чоловік у чорному гольфі і штанях від тактичного військового однострою стояв на сходах величного будинку і, вочевидь, готувався їх зустрічати. «Мабуть, у пана Бора небагато гостей», – зауважив Вейд, – «і вони тут небажані». Вони мусили натиснути кнопку інтеркома на головних воротах, аби потрапити всередину – тож не вдалося з'явитися несподівано, зате Гевін Бор, на щастя, виявився вдома. Замолодий для 45-річного сина доктора, схожий на неандертальця чоловік, що зустрів їх під портиком біля головного входу, мабуть, працював на приватну охоронну фірму. «Чому Бор думає, що для охорони маєтку йому потрібен боєць Командос?» – здивувалася Ніна. «Це ж потомак. Цікаво, що з ним, на його думку, може статися в одному з найзаможніших передмість столиці». Кент визернув із вікна, примруженими очима глянув на охоронця. «Він не боєць, а позер». Дівчина подумала, що це служба Кента в лавах спецпризначенців дає змогу бачити людей наскрізь. Однак, зауважила вона, відчиняючи дверцята, Гевін Бор, очевидно відчуває певну загрозу. Вони вийшли з машини і дозволили охоронцеві перевірити документи, а потім пішли слідом за ним до будинку. Водій, як і раніше, залишився чекати у фургоні. Охоронець похабцем погнав гостей до приміщення, схожого на кабінет, і зачинив за ними важкі подвійні дубові двері. Їх привітав худорлявий блідий чоловік із залисинами в платиновому волоссі. «Прошу, сідайте. Бажайте чогось випити». Усі відмовилися. Розиралися в гарно обставленій кімнаті. Ніна глянула на високі дерев'яні полиці, заставлені книжками. Навіть на її нефаховий погляд деякі видання здавалися дуже старими і коштовними. На дерев'яній підставці в протилежному кутку кімнати стояв глобус, завбільшки як пляжний м'яч. Невже люди досі користуються глобусами? У світі постійно точаться війни. Дівчині здавалося, що глобуси застаріли ще в давні століття, що вже й казати про те, щоб роками стояти в чиїсь приватній бібліотеці. Деренчливий голос Бора вихопив дівчину з роздумів. Чим я заслужив задоволення бачити в гостях агентів «ФБР» Господар сидів у глибокому кріслі і не підвівся, щоб привітатися. Він говорив буденним тоном, але весь час облизував губи, а руки на колінах тремтіли, виказуючи збудження. Появгі чотирьох агентів ФБР справила би враження на будь-кого. Та Ніні здавалося, що чоловік просто надто нервує. Неприродньо сполотніли обличчя, червоні очі і ледь згорблені плечі додавали йому схожості з лабораторним щуром, який зіщулюється в кутку клітки, варто лише зачути кроки. «Ми тут, аби поговорити про вашого батька, доктора Вейланда Бора та його роботу», – повідомила Ніна. «Чи можете ви розповісти про його клініку?» Кутики тонких губів господаря опустилися. Клята клініка, він жестом вказав на плюшеву канапу і стільці навколо майстерно вирізбленого кавового столика в центрі кімнати, де й розмістилися відвідувачі, здається, ніколи не вдасться її спекатися. Несподівана реакція всіх заінтригувала – Ніна пам'ятала те, про що Брек вдалося дізнатися в дорозі, тому ризикнула. «То ось чому ви найняли приватну охорону. Погляд чоловікових маленьких очиць зробився колючим. Дехто й досі називає нас нацистами. Це обурює. У нас навіть немає німецького коріння. Він задерпить підборіддя. Мої предки походять із Нідерландів. Ім'я Бор широко вживається у скандинавській міфології. Бор був батьком одного кого бога Одіна, батька Тора». Ге слід було повернути його до теми розмови, інакше все могло вийти з-під контролю, як і під час бесіди з Анною Грейбл. «Пане Бор, можете пояснити, чому батькова клініка змушує вас перейматися власною безпекою?» «Усе це почалося з того, що мій батько хотів допомогти безплідним подружжям, але вирішив, що замість випадкових донорів шукатиме здорових чоловіків і жінок з надзвичайним інтелектом, Бор знизав плечима. Кому це могло зашкодити?» Це запитання повернуло Ніну до днів, проведених під опікою, коли вона дивилася, як потенційні батьки обминають її та вилизують інших малих дівчаток. Напевне, декого ображало те, що серед донорів були винятково європеоїди. «Ви повторюєте слова того журналіста, – зауважив Бор, – того, хто написав статтю і здійняв увесь цей галас. Відразу після її виходу, якісь троглодити спалили клініку, а потім нашій родині почали надходити погрози». Коли це сталося, я навчався у старшій школі. Мій батько не зніс цього, тож погляд чоловіка ніби скам'янів. Стільки років минуло, а нас досі переслідують. Я ніколи не пробачу тому журналістові. Він перекрутив усе, що намагався зробити мій батько. Зобразив його якимось фанатиком-расистом. Мій батько був провидцем, людиною науки. Він намагався допомогти людству досягнути прогресу за допомогою добору для створення генетично вдосконаленого потомства. Геррера відчула, як у неї відвисає щелепа. Бор отримав таке виховання, що вважає свої слова сповненими сенсу. Дівчина не хотіла від початку налаштовувати його про себе, тож прокопнула в'їдливу відповідь, що так і рвалася з язика. Натомість спрямувала розмову на інше. Після пожежі в клініці збереглися якісь записи? Ви не перша, кого це цікавить. Упродовж усіх цих років зі мною зв'язувалися дорослі нащадки його клієнтів, шукали інформації про своїх біологічних батьків. Бор ніби відмахнувся від якоїсь думки. Я нагадував їм, що все це ЕС відбувалося понад 30 років тому, ще до виноходу цифрових хмар. Мій батько зберігав усі свої записи на папері в коробках для документів. Також він скопіював їх на п'ятидюймових дискетах. На жаль, усі документи і дискети зберігалися в клініці. Чоловік Рвучко відкинувся на стільці. Завдяки паліям від його записів нічого не лишилося. Свідомість відмовлялася вірити в це. Вони дісталися так далеко, щоб опинитися в глухому куті. Невже у вас взагалі нічого не лишилося? Жодного випадкового записника, який батько приніс додому? Нічого? А як щодо бізнес-партнерів або інвесторів? Мій батько був незвичайним ученим, адже мав незалежні ресурси. Коли ніхто не забажав стати його партнером, він просто заснував клініку власним коштом. Але ж у нього були підлеглі, адвокат, бухгалтер. Тричі так. Але вони не володіють жодною інформацією щодо персональних даних батькових клієнтів. Повірте мені, я вже намагався. Схоже, мій батько завдав собі чималого клопоту, аби забезпечити цілковиту анонімність донорів і майбутніх батьків. Тоді все було інакше, існувало значно більше можливостей для збереження таємниці всіх домовленостей. Ніна намагалася осягнути колосальну проблему. Скільки років працювала клініка? Вам відоме число народжених малюків? Клініка працювала близько трьох років. Точно не знаю, скільки запліднень завершилися успішною вагітністю – та з батькових поодиноких коментарів за вечерею дійшов висновку, що їх було десь від 50 до сотні. Подружжя, які виховували дітей, не мали біологічного зв'язку з ними, вів далі бор. Для вирощування ембріонів і сперму яйцеклітини брали в донорів, а потім їх підсаджували рідній або деколи сурогатній матері. «Чи можете ви повідомити нам, бо дай щось іще?» «Гадаю, вже не аби як допоміг, а надто, якщо згадати, що ви не пояснили мету свого візиту». «Тепер моя черга ставити запитання». Ніна приготувалася до невідворотного. Погляд невиразних очей Бора тепер здавався жадібним. «Вас чотирьох я бачив у випусках новин. Ви розслідуєте справу того серійного вбивці, шифра. Він намить замовк, ніби очікував певної реакції». Не дочекався і продовжив. «Я не дурень, агент Герера. Зважаючи на те, кого ви переслідуєте, і на ваш невідкладний та заздалегідь недомовлений візит із запитаннями про батькові записи, я можу виснувати, що вже є підозрюваний. І його зачали в рамках проєкту Бора. Перш ніж Піні вдалося відповісти, в розмову втрутився Вейт. «Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати ваші здогади, пане Бор». Чоловік хрипко захихотів. «Вважатиму це безоперечним підтвердженням», – усмішка на його вустах згасла. «У мене єдине прохання – не вплутуйте в це клініку». Якщо поширяться чутки, що батькові досліди якимсь боком стосуються цієї справи, вся паша родина знову стане паріями. «Ми нікому не повідомляємо про перебіг розслідування», – запевнив його агент. Зрештою, як кажуть, усе таємне стає очевидним. Так завжди буває. Бор тицнув у гостей тонким пальцем. «Я хочу, щоб ви дещо зрозуміли. Це змусить страждати всіх народжених у клініці. Якщо виявиться, що один із них – убивця-психопат», Решту теж неодмінно підозрюватимуть. Їхнє життя зруйнують. Їх називатимуть результатом євгенічних дослідів божевільного вченого. Мені ціле життя доводиться слухати такі звинувачення. Щось у його словах змусило Ніну нашорошити вуха. «А вам чому?» – Борс здригнувся. «Я не це мав на увазі», – він відповів надто поквапливо. «Ви теж один із тих, кого зачали в клініці. Чоловік обурено витріщився». І Ніна подумала, що він зараз теж звели кім забиратися, як це було з Анною Грейбо. Утім, вона вичікувала і не поспішала відмовлятися від своїх слів. Зрештою, Бор нібито здався. «Моя мати була безплідною. Це одна з причин, з яких батько почав займатися проблемами фертильності. Дедалі цікавіше. То доктор Бор не ваш біологічний батько?» Господар рішуче замотав головою. «Він узяв власну сперму» але знайшов донорку яйцеклітин, яка була вченою в НАСА. Материнство її не цікавило, та вона охоче пожертвувала свої яйцеклітини. Чоловік болісно ковтнув, ніби йому здавило горло. Я став першим прототипом. Батько успішно пересадив ембріон моїй матері. На жаль, невдовзі після мого народження вона померла. Мені дуже прикро. Чоловік відмахнувся. Річ у тім, що кілька людей довідалися, як саме я народився – і дехто з них поводився страшенно нетактовно. Батько ж очікував від мене чогось видатного. Він гадав, що я стану президентом, лікуватиму рак або зводитиму міста. Натомість отримав сина з рівнем ІК, трохи вищим за середній. Я нічим не вирізнявся в жодній галузі та ще й мав слабке здоров'я. Здається, я став для нього справжнім розчаруванням. Ні, ну мов, блискавкою пронизало – всі органи відчуттів були напоготові і надсилали сигнали. Вона на правильному шляху. Він знущався з вас. Вона пригадала раніше складений вейдом профіль. Там йшлося про те, що шифр зазнавав насильства від того, кого вважав батьком. Вона знала, що Бор не їхній підозрюваний, але замислилася. Чи не поєднує цього чоловіка з Невсубом щось більше за спосіб появи на світ? «Здебільшого, він, мов би, і не помічав мене», – зізнався Бор. «Я кажу вам це лише тому, що відчуваю певну спорідненість із народженими в клініці. Зараз усі вони вже дорослі і мають право вести нормальне життя, не обтяжене очікуванням чогось видатного, або, якщо виявиться, що шифр – один із них, підозрами в лиходійстві чи психічних хворобах. Я з вами погоджуюся, пане Бор. Біологія – не вирок», – озвався Вейд. «Напевне, вашому батькові слід було замислитися про це, коли він обирав потенційних донорів». «Бор заціпенів». «Нагадаю, вам же час іти, Його слова здавалися вкритими кригою. Ви й так надто довго насолоджувався тут моєю гостинністю. Ми цінуємо вашу. Григорій відведе вас. Не повертайтеся, поки не матимете ордера на обшук». Охоронець повів їх будинком до головних дверей. Виструнчений так, наче шомпол проковтнув, У своєму чорному, майже військовому однострої він без одманого слова відпровадив гостей до фургона, що чекав на них. Поки всідалися та пристібалися, Ніна думала про те, що обидві розмови завершилися на неприємній ноті, і вони повертаються з порожніми руками. Невдалий день для ФБР. Водій вивів фургон із вигадливо прикрашених воріт і влився у потік транспорту. «Таке собі завершення», – звалася Ніна, – ні до кого конкретно не звертаючись. «Ми витягнули все, що могли», – підбадьорив її Вейт. «Я уважно спостерігав за ним». Він від нас нічого не приховував. Я теж за ним спостерігав. Долучився і Кент, і переконаний, що він цілковито поділяє батькові упередження. Собі Бор може брехати, скільки заманеться, але саме так і трапляється, якщо в обранні кандидатів для участі в програмі обмежуєшся однією расою, а Гент гидливо б хикнув. Генетично вдосконалене потомство, хай мені грець. Ніна, по думки, всміхнулася. Кент був саме тим, кого доктор Бор обрав би для своїх дослідів, Проте агент не забажав би мати нічого спільного з цим чолов'ягою чи його так званим проєктом. Агент це відчув і всміхнувся їй по-справжньому. Визнав, що налаштовані вони однаково. Герера помітила, як Вейд спостерігає за їхнім мовчазним спілкуванням і ніби обох відверто оцінює. «Я надіслала Бакстону повідомлення», – оголосила Брек, яка не помітила тих промовистих поглядів. «А тепер він нам телефонує». Вона підняла телефон так, аби всі могли чути. «Ви можете вільно розмовляти», – поцікавився начальник. «Ми в безпеці», – запевнив Вейт. «Розповідайте». «Спершу повідомте, що там у вас Бакстон, як завжди, не гаяв в часу на люб'язності». Вейт, як провідний агент у команді, стисло переказав усе, що їм вдалося дізнатися від сина доктора Бора. Бос, здавалося, розлютився, коли почув, що вогонь знищив усі лікарняні записи, і це звело на пси їхній єдиний перспективний слід до ідентифікації шифра. Цього разу він прослизнув крізь пальці без жодних зусиль. Хтось допитав інших людей зі списку Феннінга. «Це кортіло дізнатися Брек, як вони поводилися?» Відповіді Бакстона передував Шурхіт паперу «Місцеві оперативники зв'язалися з усіма особисто. Дехто знав про проект Бора, дехто ні. Вочевидь, батьки, які їх виховували, самостійно приймали рішення про те, скільки слід розповісти. Ніна скривилася. «Закладаюся на тих, хто нічого не знав», Тепер чекають неприємні родинні розмови. Без жодних сумнівів, погодився Бакстон, після вашого дзвінка ми дослідили інформацію про доктора Бора та його клініку. Діти, народжені в рамках програми, згідно з ідеями доктора Бора, мали неабияк випереджати інших у розвитку, але допити на місцях і перевірки минулого цього не підтвердили. Дехто дуже розумний і кваліфікований, але решта ведуть звичайне життя і, здаються, пересічними. Це визначення захопило Ніну. Отже, проект доктора Бора нічого не гарантував. Якщо по правді, то і його власний син визнав, що не виправдав батькових сподівань. За законом усереднення, певний відсоток на лення матиме рівень IQ, вищий або нижчий за середнє значення, яке дорівнює сотні, пояснив Бакстон. Серед тих, кого допитали, були митець, стоматолог, кілька матусь домогосподарок, двійку професорів – один справжній учений ракетної галузі і двірник. Ніна відкинулася на спинку крісла, обмірковуючи інформацію, а фургон мчав у дедалі щільнішому транспортному потоці. «Отже, тепер маємо кілера з ймовірно високим ІК, і він вважає себе кращим за інших?» – їй відповів Вейт. «Якщо батьки розповіли йому про клініку, тоді так, а тому він ще небезпечніший, ніж ми гадали», – продовжив Бакстон. Він, мов би, озвучив Нінині думки. Завтра щонайперше зустрічаємося в нарадчій кімнаті. «А який поступ у інших команд, сер, поцікавилася Герера. Сподівалися, що за час їхньої відсутності спецгрупа досягла успіху на іншому фронті. «Крипто досі працюють із віршем», – повідомив начальник. Прориву поки не сталося. Це не математичне рівняння, не анаграма, не код, а щось за межами їхньої компетенції. На зворотному шляху.